Érehúztam a függöny. A fiatalember pedig becipelte és az asztalra tette az állatot. Most már jól láttam az autóban esett tipikus jeleit. Az arany-sárga bundába mélyen beleivódott piszkot, a rengeteg horzsolást. De az a szétroncsolt láb nem volt tipikus. Soha azelőtt nem találkoztam még ilyennel. A lány felé fordítottam tekintetemet. Hogyan történt? Egy pillanattal a könnyek lepték el a szemét. Nyaralni indultunk a lakókocsival. Hensfieldben nem akartunk megállni. Ezt meg tudtam érteni. Csak újságot akartunk venni, de Kim kiugrott a kocsiból, és akkor történt. Ránéztem az asztalon mozdulatlanul elnyúló nagykutyára. Gyöngéden végig simítottam a remekbe formált fejet. Szegény jószág, mormodtam. És akkor egy pillantással rám emelte barna szemét, és bágyattam megcsóválta a farkát. Honnan jönnek? – Kérdezte. – Szöriből, – válaszolta a fiatal ember. – Pontosan úgy festett, ahogy a helyneve sugalta. – Jó módon tős de ügynöknek. Megdörzsöltem az államat. – Értem. Mint a fény az alagút végén, hirtelen megcsilladt előttem a menekülés útja. Talán, ha ideiglenesen összevarnám, visszavihetnék a saját állatorvosukhoz. A férfi gyorsan ránézett a feleségére, aztán vissza rám. És mi csinálnának ott vele? Amputálnák a lábát? Hallgattam. Ha egy állatot ilyen állapotban bevisznek egy jól ellátott déli rendelőbe, amely képzett személyzettel és teljes sebészeti felszereléssel rendelkezik, akkor valószínűleg ez fog történni. Ez az egyetlen észszerű eljárás. Igen, mondtam rekedtem. Igaza van. Vizsgálni kezdtem a kutyát. A horzsolások a bőrön jelentéktelenek voltak. Sokkos állapotba került, de a rózsaszín nyálka hátjája arra utalt, hogy nincs belső vérzése. A szörnyen szétroncsolt lábon kívül nem szenvedett komoly sérülést. Elborzadva néztem a lábtő izület fényesen csillogó felszínét. Szinte optikén látvány egy ilyen eleven állatom. Mintha brutális kezek törték volna le a csánkját. Lázas kutatásba kezdtem a helyiségbe, fiókokat húzogattam ki, szekrényeket nyitogattam, fém- és papírdobozokba kotoráztam. Minden egyes felfedezés megdobogtatta a szívemet. Bélhúr egy spiritusos üvegben, egy csomag kötszer, egy szórófejes palack jót formal, és igazi kincsként egy üveg barbiturát érzéstelenítő. Leginkább persze antibiotikumra lett volna szükségem, de azt hiába is kerestem volna, mert még nem találták föl. Nagyon reméltem, hogy találok legalább egy-két uncia szulfanalamidot, ám ebben csalódnom kellett, mert Steve készlete ehhez nem volt elég gazdag. Viszont egy dobozba orvosi gépszre bukkantam, amiről eszembe jutott egy megoldás. Akkoriban, a 30-as évek végén a spanyol polgárháború még élénken élt az emberek emlékezetébe. Az utolsó idők kaotikus állapotában már nem voltak megfelelő orvosszerek a súlyos sebesültek ellátására. Gyakori eset volt, hogy begipszelték és úgy hagyták őket, a némiképp cinikus, hat főjön a saját levébe formula jegyében. Néha meglepően jó eredménnyel. Fogtam a kötszet. Már tudtam, hogy mit fogok csinálni. Az eltökéltség lázában égre szúrtam be a tűt a radiális vénába, és lassan befecskendeztem az altatószert. Kínpislogott, lustán ásított, majd álomba merült. Gyorsan a kezem ügyébe rendeztem szegényes készletemet, majd a megfelelő helyzetbe akartam fordítani a kutyát. De megfeledkeztem az asztalról, és amint megemeltem az állat hátsó felét, az egész szerkezet megbillent, és a kutya megállíthatatlanul szánkázott lefelé az asztalról. Kapja el! Kétségbe esett kiáltásomra a fiatalember megragadta a tehetetlen jószágot. Én visszaillesztettem a peckeket a résbe, és újra szintbe hoztam az asztalapot. Támaszza meg a lábával! Ziháltam, majd a lányhoz fordultam. Volna olyan kedves ugyanezt tenni a másik végével? Az asztalnak nem szabad még egyszer felbillennie, miután elkezdem. Némen engedelmeskedtek, és ahogy rájuk néztem, amit mind a kettő alulról nyomta fölfelé az asztalt a lábával, mélységesen elszégyeltem magam. <gül> Mit gondolhatnak, miféle helyez? <gül> De innentől hosszú időre megfeledkeztem mindenről. Először is visszaillesztettem a helyére az izületet, becsúsztatva a forgó éleit a tér térfelöli végének barázdáiba, pontosan úgy, ahogyan azt sokszor gyakoroltam a főiskola anatómiai laborjában. Némi reményt adott, hogy az inszalagok egy része sértetlen volt, és, ami ennél is fontosabb, jó néhány épp véredény futott le a végtag alsó részébe. Egy szót se szóltam, amit meg nem tisztítottam, és fertőtlenítettem a területet, majd jót formot pumpáltam minden egyes hasadékba, és hozzákezdtem a varráshoz. Fáradhatatlanul öltögettem, összevarva a szétszakadt inszalagokat, izületi tokot, izomhüveit. Meleg délelőtt volt, és ahogyan a nap betűzött a rendelő ablakám, veríték ütközött ki a homlokomon. Mire a bőrt is összevartam, már patakként csorgott le végig az orromon, és cseppenként hullott le az orrom hegyéről. Majd ismét jót form következett, ezután a kötözés, végül a gipszelés, amely szilárd burkot képzett a csánktól kezdve végig az egész lában. Kiegyenesedtem, és szembefordultam a fiatal párral. Meg sem otszantak kényelmetlen testhelyzetükben, amelyel egyenesen tartották az asztalt, de én úgy pillantottam rájuk, mintha először látnám őket. Megtöröltem a homlokomat és nagyobb sóhajtottam. Nos, ennyi volt. A magam részéről így hagynám egy hétig, és azután keressék fel a helyi állatorvost. Egy pillanatig hallgattak, majd a lány meg. Jobban szeretném, ha maga a. meg. A férje egyetértően bólintott. Igazán? kérdeztem elképedve. Azt hittem, soha többé nem akarnak visszajönni hozzám a szagos váromba, meg a roskatagasztalomhoz. Hát persze, ez csak természetes, mondta a férfi. Sokat kínlódott vele. Bármi történjék, mi rendkívül hálásak vagyunk önnek, Brennan doktor. Én nem Brennan vagyok. Ő szabadságom van. Csak ideiglenesen helyettesítem, és Harrietnak hívnak. A fiatalember a kezét nyújtotta. Még egyszer köszönjük, doktor úr. Én Péter Zsillárd vagyok. Ő pedig a feleségem, Marjorie. Kezet ráztunk, majd karjaiba vette a kutyát és kivitte az autóhoz. A következő néhány napban nem ment ki a fejemből kimlába. Volt, hogy úgy éreztem, őrültség volt kezelnem egy olyan lábat, amelyet már csak egy bőrdarab tartott a helyén. Soha nem találkoztam, még csak hasonlóval sem, és üres perceimben folyton az a csánkizület és a felmérhetetlen következmények lebegtek előtte. Jó sok ilyen percem akadt, mivel Steve-nek nyugodt praxisa volt. A napi háromszori rendelésen kívül csak kevés munka várt rám, és itt teljesen ismeretlen volt a reggeli előtti hívás, ami oly sok kellemetlenséget szerzett nekem dáróbiban. Brennanék, Mrs. Hallroyd gondjaira bízták a házat és engem is. Az ápolatlan külsejű koros özvegy virágmintás otthonkába mászkálta a házba, és szerte a hamut az örökké a szájába figyegő cigarettáról. Nem volt koránk elő, amihez gyorsan hozzászoktam, és az első néhány reggel után, amikor nyomát sem láttam, megtanultam reggelit készíteni magamnak. Ez így is maradt. Ám más tekintetben nagyon is gondomat viselte. Született szakács tehetség volt. Rendszeresen nagy adag finom kosztott Ne Nesze aranyom! Felkiáltással majd közönösen figyelte, ahogy eszem. Egyedül az özvesz szerves részét képező cigaretta végén hosszúra növő hamuzavart, zavart, amely folyton otreszketett az ételem felett. Mrs. Harroyd vett át a telefonüzeneteket is, amikor én távol voltam. Nem volt túl sok külső vizit, de kettő közülük megmaradt az emlékezetemben. Az elsőnél azt olvastam Mrs. Harroyd gondos, hátrafelédőlő kézírásával a jegyzett tömbön. menni Mr. Pimrovhoz, megnézni a buldogot? Pimrov kérdeztem tőle. Orosz ez az úri ember? Nem tom, aranyom. Nem kérdeztem. Értem, de nem tűnt idegennek? Arra gondolok, nem törte az angolt? Nem, a aranyom. Éppen olyan jó mint én. Mindegy, ne is törődjön velem, Mrs. Horroyd. Hol lakik? Meglepetten nézett vissza nem. Há honnan tudjam. Nem mondta. De, de, Mrs. Horroyd, hogyan menjek ki hozzá, ha nem tudom, hol lakik? már magának kell tudnia aranyom. Kész voltam. De hát, csak megmondta magának. Nem a fiatalember. Ő csak annyit mondott, hogy Pimro. Azt mondta, ebből tudni fogja. Felszegte az állát, a cigaretta megremegett a szájába, és mereven nézett szembe velem. Talán steve is voltak hasonló esetei, de nem hagyott bennem kétséget a felől, hogy részéről vége a beszélgetésnek. Napközben megpróbáltam nem gondolni rá, de nyugtalanította az a tudat, hogy valahol a környéken vár rám egy kezelése szoruló buldog. Csak abban reménykedtem, hogy nem súlyos az állapota. Este hétkor a telefon vetett véget a félelmeinek. Az állatorvossal beszélek. A hang mogorva volt, és rossz kedvű. Igen, én vagyok az. Nos, egy álló napja várom magát. Mikor jön ki már, hogy megnézze a rühös buldogomat? Fénygyújt az agyamba. Csak hogy az akcentus nyomas sincs benne a kremülnek, sem a végtelen széppéknek. Végtelenül sajnálom, hebegtem. Attól tartok, adódott egy kis félreértés. Én csak helyettesítem Brennan doktort, és nem ismerem a körzetét. Remélem, hogy nincs komoly baja a kutyának. Nincs, nincs, csak köhög egy kicsit. És szeretném, ha megnézni. Hát persze, hogy ne. Megyek már is, Mr. Ö, izé. Pim vagyok és rögtön a posta mellett van a házam, a Roff nevű faluban. A Rofot mondott? Ja, két mérföldre van Hansfield-től. Megkönnyebb üten sóhajtottam. Nagyszerű, Mr. Pim, mindjárt ott vagyok. Köszönöm, mondta sokkal barátságosabb hangom. Na, most már tudja, ki vagyok. Pim Roffból. Minden világos lett Pim Roffból. Hát persze, mitől is lenne orosz akcentusa. Mrs. Hallroyd számos rejtélyes üzenetet közvetített, de némi fejtörés után rendszerint sikerült őket megfejtenem. De a hét második felében egy igen furcsa beírás ütötte meg a szemem. Csak ennyi volt. Johnson, 12, back lane, tiszta Harry, szifilis. Hosszan birkoztam a szöveggel, mielőtt óvatosan megkönnyékeztem Mrs. Hallroydot. Ippen fák tésztát amikor beléptem a konyhába. Mrs. Hallroyd... Dörzsődtem idegesen a kezem. Ha jól értem, azt írta ide, hogy menjek ki Mr. Johnsonhoz. Úgy van, aranyom. Nos, ez remek, de nem egészen értem a másik részét. A tiszta Harry Sifiliszt. Oldáról felém sandított. Hát, így kell azt a szót leírni, vagy nem? Egyszer megnéztem odahozá egy orvosi könyvbe. Válaszolta védekezően. Ö, igen, hogy nem, nagyon helyesen írta le... Nem az a baj, hogy, hanem, hanem a tiszta, meg a Harry. Vészterhesen villant meg a szeme, és a képen fújta a füstöt. Hát pedig, ezt mondta ez a fickó, háromszor is elismételte. Nem téveszthettem el? Értem. És említette, hogy milyen állatról van szó? Nem ne ma. Azt mondta, amit odaírtam. És semmi egyebet. Hosszú hamucsík hullott a vállingba, amelyet hall azon azonmód bedolgozott a tésztába. Megteszem, ami tőlem telik, tudja? Hát persze, hogy tudom, Mrs. hall mondtam gyorsan. Már indulok is a Black be Mr. Johnson pedig másodpercek alatt helyre tette a dolgokat, amikor kiérkezve odavezetett az olhoz. A ah, disznómal van nagy várás gyűjtte ki rajta. A disznó eriszi pélasz. Csak annyi történt, hogy ő Ariszi Pélesznek ejtette az Orbáncot, és amúgy is kásáson beszélt. Nem tudtam hibáztatni Mrs. horroy Ehhez hasonló apróságok színesítették a hetet, de bennem csak egyre nőtt a feszültség, ahogy közeledett Kim visszatérésének napja. És attól csak még nyugtalanabb lettem, hogy zsilárdék nem jelentek meg a hetedik napon a délelőtti rendelésem. Amikor délutánra se jöttek meg, arra a következtetésre jutottam, hogy okosabbnak látták visszamenni délre és felkeresni a korszerűbb rendelőt. De fél hatkor mégiscsak megérkeztek. Tudtam még mielőtt elhúztam volna a függönyt. Megelőzte őket a pusztulás szaga, betöltötte az egész rendelőt, és amikor kiléptem a függöny mögül, szinte elbecsapott a rothadó hús föltelmes szaga. Gangréna, azaz üszkösödés. Az ettől való félelem üldözött egész héten. És most itt van. Vagy fél tucat ember ült a váróba, és mindenki a lehető legmesszebbre igyekezett elhúzódni a fiatal házas pártól, akik feszült mosolyjal tekintettek rám. Kim megpróbált felemelkedni, amikor meglátott, de én csak azt a haszna vehetetlenül lógó végtagot láttam, amelyet felázott szafatokba borított az egykor Szilárd Gipsz. Hát persze, hogy zsillárdék voltak az utolsók, és én kénytelen voltam előbb megvizsgálni a többi beteget. Nyomorúságos állapotban szégyentől gyötörve végeztem a kezeléseket, és adtam ki az utasításokat. Mit tettem azzal a gyönyörű kutyával odakint? Őrült voltam, hogy egyáltalán próbálkoztam. Az elüszkösödött láb azt jelentette, hogy talán már az amputálással is elkéstünk, ha meg akarjuk menteni az életét. Minden bizonyal vérfertőzésbe fog elpusztulni, és én mi a francot kezdhetek vele ebbe a hitványrendelőbe? Amikor végre zsirádékra került a sor, bejöttek a kettőjük között sántikáló Kimmel, és szenvedésemet csak tetézte, amikor újra szembesülnöm kellett azzal, hogy mennyire szép ez a kutya. Lehajoltam a nagy arany színű fejhez. Kim egy pillanatra rám barátságos tekintetét, és megcsóválta a farkát. – Rendben, – mondtam Péter zsirárdnak, – a mellem előtt összefonott karral. – Önök fogják meg hátul, és tegyük fel az asztalra. Ahogy az asztalra emeltük, a nehéz állatot, a rozogatákolmány azonnal szétesett, de ezúttal már a fiatalok résen voltak, és jól képzett szakemberekként kitámasztották a lábukkal a peckeket, amíg az asztalap egyenesbe nem került. Megpiszkáltam a gipszet az oldalán fekvő kímlábán. Általában idő és türelem kellett hozzá, hogy egy speciális fűrészsel eltávolítsa a gipszet, de, de ez itt most más volt, csak bűzlő pép. Remegett a kezem, amint ollóval levágtam róla a kötést, és leemeltem. Felkészültem a legrosszabbra. A kihűlt elhalt végtag a zöldes hús látványára. Ám itt a mindent elborító genny és a savós válladék ellenére maga a hús meglepő módon egészséges rózsaszín volt. Kezembe vettem a lábat, és nagyot dobbant a szívem, mert meleg volt, akárcsak a lábszár, egészen a csánkig. Nem is volt elüszkösödve. Hirtelen gyengeségemben az asztalnak kellett támaszkodnom. Elnézést kérek a szörnyű szagért. A genny és a váladék egy héten át erjedt a gép szaladt. de a csúnya látvány ellenére nem olyan rossz a helyzet, mint hittem. Gondolja, gondolja, hogy meg tudja menteni a lábát? kérdezte remegő hangon Marjorie zsirált. Nem tudom. Az igazat megvalva, nem tudom. Annyi minden történhet, de annyit mondhatok, hogy idáig jól ment a dolog. Alaposan megtisztítottam a sérült részt alkohollal, befújtam jótformal, frissgészt tettem rá, és két újabb gipszkötést. – Most már sokkal jobban fogod érezni magad, Kim! – mondtam, és a nagykutya neve hallatára megkopogtatta farkával az asztalt. A gazdáihoz fordultam. – Azt szeretném, ha még egy hétig rajta maradna a gipsz. Mik a terveik? – Itt maradunk Hánzfét környékén – válaszolta Péter zsirád. – Találtunk egy helyet a lakókocsinak a folyó mellett. Egészen kellemes. – Nagyszerű. Akkor jövő szombaton találkozunk. Figyeltem, ahogy Kim kifelé biceg, magasra tartva a lábát a friss fehér kötéssel, és amikor visszamentem a házba, forró hullámként töntött el a megkönnyebbülés. De az agyam egy hátsó rekeszébe megszólalt egy figyelmeztető hang. – Messze van még ennek az ügynek a vége.